Skulptur 3, Kone på kasse 1991, Bispebjerg København NV. Velkommen til Bispebjerg og det tredje stop på vores skulpturtur. Her sidder Kone på kasse i Bispebjerg Hospitalspark og venter på vores besøg. Prøv først at se på skulpturen med lidt afstand. Hvad er det første der falder dig ind? Og hvad får hun der til at tænke på? Gå nu tættere på og læg mærke til konens krop. Hvilke former har han i Varming brugt til at skabe denne skulptur, og hvilken betydning får det for hele udtrykket? Konen sidder, bred og nærmest mægtig, med en lille knold i nakken og tunge bryster i en knælang kjole. Hun holder sig på maven, og blandingen mellem hendes sparsomme højde og den store kasse gør, at de bare fød og hænger dinglende ned. Der er bare noget særligt over kone på kasse. Hendes dimensioner og de geometriske former med en trekant oven på en firkant er virkelig noget, der finger øjet. Hun sidder helt solidt midt på den flade græsplæne. Et meget robust udtryk og man er på en eller anden måde ganske sikker på, at man også vil møde hende lige der samme sted i morgen. Skulpturens formelle tyngde gør den til et meget tilstedeværende værk, hvilket understreges i det fremadrettede betragtende blik, der er rettet ud mod det omgivende rum. Stilmæssigt er der noget næsten grotesk over skulpturen. Den store, forenklede krop, der nærmest flyder ud fra toppen og ned. Varming har altså, på trods af det massive udtryk, formået at skabe bevægelse i skulpturen. Kejleformen nedefra og op, der kulminerer i hovedet og ansigtets rolige udtryk, og bevægelsen nedad, hvor alt på kroppen får lov til at hænge og skabe jordforbindelse. Inspirationen til kone på kasse fandt han i Varming i Italien. Et land, der har haft stor betydning for hende og familien, både fagligt og personligt. Hun havde set kvinden på et marked i Italien, hvor hun sad på en kasse med levende kyllinger. Noget varmingen i sig selv fandt besønderligt og fængende. Inden hun begyndte på skulpturen fik hun lavet en trækasse i de rigtige dimensioner. Og herfra kunne hun så modellere den italienske kone fra markedet nærmest som en kegleform op fra kassen. Kone på kasse blev købt af ny og deponeret til Bispebjerg Hospital i 1990. Og jeg har længe tænkt, at der er noget ganske fint ved netop denne placering. Først og fremmest på grund af varmingsinsistering på at afbilde det liv, der leves. Og med det udgangspunkt bliver placeringen ved hospitalet meget symbolsk. Et ophold der er nemlig også en naturlig del af vores liv. Der er noget roligt over konen på kassen, ligesom hun for mange nok kan skabe både smil, latter og undren, og det er lige, hvad omgivelserne har brug for. Dertil er der også noget herligt ved, at hun kan sidde der og hilse på hospitalets personale, når de holder deres frokostpause eller skal fra job. Som jeg sagde i indledningen, er der noget i varmingsfigurer, der udfordrer internaliserede skønhedsidealer. Både kunsthistorisk og samfundsmæssigt. Og det gør sig i høj grad også gældende for kone på kasse. Jeg er ret sikker på, at langt størstedelen, der ser skulpturen, vil undres, måske forarves over de volumøse former. Og man må da også sige, at konen langt fra ligner de kvinder, vi ser i tv, reklamer og på sociale medier. Til gengæld er hun både fascinerende og særlig. Og udstrålingen, som varming er så kendt for, er igen til stede. Det interessante ligger nemlig bag materialiteten og udseendet. Vi bliver præsenteret for et levet liv, en stemning, en kultur og et tempo. Og at varming formår at skabe det gennem utallige lag af lær, er ganske bemærkelsesværdigt.